Saul, viitorul apostol Pavel, era un evreu din seminția lui Beniamin, care a văzut lumina zilei într-un oraș așezat pe țărmul sudic al asiei mici, Tarsul Ciliciei, deci făcea parte dintre evrei care trăiau împrăștiați printre neamuri. După socotelile făcute, Saul s-a născut cam prin anul 3 după Hristos. Tatăl său era fariseu, fiul de fariseu. Primele cunoștințe de carte Saul le-a primit în Tars, orașul natal, care era renumit din pricina școlilor sale, ca și Atena. Acolo a făcut el prima dată cunoștință cu filozofia și cu poezia greacă. A fost trimis apoi la Ierusalim, unde la picioarele celui mai mare învățat al acelui timp, Gamaliel, avea să studieze teologia și dreptul iudeu. Datorită cunoștințelor și înțelepciunii sale, Saul a devenit repede cunoscut și apreciat de conducătorii religioși a iudeilor. Până și demnitarul roman Festus l-a considerat un mare învățat. După terminarea studiilor sale la Ierusalim, se considera pregătit pentru o carieră strălucită. Apartenența sa fariseică, considerată calea cea mai îngustă a religiei iudeilor, împreună cu înțelepciunea și cultura sa, îl așezau în primele rânduri ale celor ce aveau gânduri spre cele mai înalte demnități ale lumii iudaice. În vremea acestei înălțări a tânărului Saul se ridica Biserica lui Hristos. Deoarece mulțimea urmașilor lui Hristos o formau iudeii, fruntașii acestui popor considerau Biserica Domnului un mare pericol, așa cum s-a spus. Printre cei mai entuziaști și mai fanatici apărători ai iudaismului tradițional se număra Saul. Pe acest tinerel îl găsim dându-și aprobarea la moartea lui Ștefan și participând într-un fel care la uciderea primului martir al Bisericii lui Hristos. Întrucât Saul era din Tarsul Ciliciei, putea fi membru în sinagoga cilicienilor din Ierusalim care au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Poate chiar Saul să fi început această ceartă de vorbe. Din cele citite în versetul de mai sus, înțelegem rolul deosebit de important pe care l-a avut Saul în cele arătate în capitolul 8. Se pare că învoirea la uciderea lui Ștefan, acest vot pe care și-l dă alături de alții, devine un vot hotărător care schimbă cu totul situația adunării lui Dumnezeu din Ierusalim. Prigonitorii, ca și fiarele sălbatice, gustând din sângele lui Ștefan, au dorit mai mult sânge. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. Chiar când nu ucizi tu personal, dar dacă te învoiești cu ucigași și ești de partea lor, ești și tu ucigași. Acest adevăr este valabil pentru orice faptă. Când nu săvârșești tu o faptă și nu ai parte direct la o acțiune, dar dacă în tine încuvințezi lucrul acesta, e ca și când tu ai fi făptuit. Fie la bine, fie la rău, când te învoiești, chiar dacă n-ai săvârșit fapta. Înaintea lui Dumnezeu ești ca unul care ai săvârșit-o. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Teroarea și prigoana sunt arme ale neputinței și ale minciunii. Ștefan a deschis ușa spre mucenicie. Așa a fost în planul lui Dumnezeu, căci altfel nu s-ar fi întărit biserica. Suferințele pentru Hristos întăresc biserica și viața cea nouă într-o inimă și într-o comunitate. Biserica adevărată de la nașterea și până la răpirea ei va fi prigonită prin lume. Crucea este drumul pe care îl calcă și nu are o patrie a ei pe pământ. Ea face parte din Hristos, este trupul lui, de aceea împărtășește soarta lui în lume. Împărăția lui nu era din lumea aceasta. Zice marele istoric român Nicolae Iorga să te întrebi ce ai greșit în ziua când vei vedea că nu mai ai dușmani. Acolo unde este ceva din Dumnezeu, satana întotdeauna de atacuri îndrăgite. și cu cât lupta lui este mai mare, cu atât mai limpede se dovedește prin aceasta prezența adevărului curat și dumnezeiesc. Nu vă temeți, frații mei, când sunteți ispitiți din lăuntru și prigoniți din afară. Satana vede în voi valoarea adevărului și vrea să vă fure această valoare, dar nu poate. Voi sunteți în mâna lui Dumnezeu și de aici nu vă poate smulge. Odată cu începutul acestei mari prigoane împotriva Bisericii lui Hristos din Ierusalim, credincioșii au înțeles că trebuie să se împrăștie prin părțile iudeii și ale Samariei, rămânând în Ierusalim doar apostolii și aceștia doar pentru un timp. Aceasta ne aduce aminte de cuvântul Domnului Iisus care acum se împlinea. Înveți fi martori în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor ne arată împlinirea Cuvântului Mântuitorului în Ținutul iudei și al Samariei. Până la marginile pământului însă i-a revenit mai târziu Marelui Apostol Pavel. Prigonirea aceasta nu face decât să ajute adunarea lui Dumnezeu să-și urmeze drumul. Se încheie etapa Ierusalimului și începe etapa evangelizării lumii. În acest capitol se arată ieșirea creștinismului din interiorul iudaismului, iar iudaismul rămâne doar cu pretenții tradiționale, va rămâne cu zidurile strălugite ale unui templu tradițional, dar pentru o scurtă perioadă de timp. Pentru a doua oară Ierusalimul va fi dus în robie, pentru a doua oară templul va fi nimicit, nu va rămâne nici piatră pe piatră, așa cum a spus Domnul Isus Hristos. Bunăvoința Harului lui Dumnezeu se apropie temporar de oameni. Dacă ea este respinsă, judecata dumnezeiască se va arăta negreșit. Și toți, afară de Apostol, s-au împrăștiat. Toți, afară de apostoli. Unui apostol nu este îngăduit să facă ceea ce alți credincioși își îngăduie să facă. El nu își părăsește locul de luptă și de muncă decât la porunca limpede a lui Dumnezeu ca să se ducă în altă parte unde poate să aducă un rod mai bogat. Apostol înseamnă trimis. Când te trimite Dumnezeu, nu ți îngădui să faci alte lucruri decât lucrarea lui. S-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Vântul prigoanei împrăștie semința Evangheliei peste toată fața pământului, dând în naștere la noi creștini. Înțelegând duhovnicește adevărații creștini, oriunde s-ar mișca pe pământ, trebuie să fie duhovnicește în Iudea și Samaria. Iudeea, întâlmăcire, înseamnă țara laudelor lui Dumnezeu, iar Samaria înseamnă vegherea lui Dumnezeu sau paza lui Dumnezeu. Este pentru prima dată amintit cuvântul biserică în Cartea Faptele Apostolilor. În original, pentru biserică este cuvântul eclesia și înseamnă adunarea celor chemați. Cuvântul biserică este tot grecesc, vine de la basiliche, în latină basilică, care vine de la basileus, adică rege. Basilici se numeau toate clădirile publice din vremea aceea, înainte de secolul IV, pentru că erau socotite casele regelui. În aceste clădiri s-au adunat creștinii până ce și-au zidit clădirile lor proprii după libertatea dată de împăratul Constantin în secolul IV. De la basilici, clădirile publice a rămas numele de basilică, biserică în limba română. În legătură cu basilica, iată ce spune un teolog ortodox, preot-profesor Petre Vintilescu în revista Biserica Ortodoxă Română din ianuarie 1996. Începând din epoca de pace inaugurată prin regimul lui Constantin cel Mare față de religia creștină, locașul cultului ei este desemnat prin denumirea de basilică. Scrierile creștine din primele secole nu folosesc acest termen. În epoca preconstantiniană însă, dar mai ales în Viacul al III-lea și chiar în cursul viaului al IV-lea, era mai frecvent formula Casa Bisericii, sub care se înțelegea Centrul Social al Comunității, localul de adunare. Castil, o astfel de clădire nu se deosebea poate de casele private. Termenul Basilica se întâlnea rar în primele trei Viacuri, iar în însemnarea lui liturgică era chiar absent din limbajul creștin al acestei perioade. Se numeau odinioară basilici locuințele regilor, de unde își au și numele, căci basileu înseamnă rege sau împărat. Basilicile erau casele împăraților. Am încheiat citatul. Fiind un loc potrivit în această meditație, scriem ceva despre biserică. După învățătura Domnului Iisus Hristos, scrisă de Sfinții Apostoli, biserica este adunarea Domnului Iisus Hristos pe pământ, alcătuită din oameni născuți din nou, prin credința în jertfa și învierea Lui. Ea se mai numește și Casa lui Dumnezeu, zidită din pietre vii, a cărei temelie este însuși Mântuitorul Hristos, sau Trupul lui Hristos, sau Mireasa lui Hristos. Cu trecerea timpului și mai ales din secolul IV, biserica s-a unit cu statul, devenind o instituție a lui, pierzându-și starea ei de străină și călătoare pe pământ și mintele dulci frățietăți de la început. Noțiunea de trupa lui Hristos a rămas o simplă teorie, învățată în școli de cei care voiau să intre în cler. Poporul de rând știa că biserică este clădirea unde se strâng creștinii. Referindu-se la învățătura apostolică, cu toată dreptatea, Sfântul Ipolit Romanul, în secolul II, scria Numeroase erezii s-au înmulțit pentru că conducătorii unor grupări creștine nu au voit să predice învățătura apostolilor ce au făcut ce au voit după plăcerea lor și nu ceea ce trebuie. În cursul primelor trei secole ale istoriei, biserica a dat dovadă că nicio o putere pământească nu a putut ca să o zdrobească. Perioada următoare de aproximativ două secole a arătat că unirea bisericii cu statul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 Iată câteva documente din istorie, redate de Victor Lazarev, în lucrarea lui intitulată Istoria picturii bizantine, volumul 1, Editura Meridiane București 1980. Cităm. Persoana suveranului, a cărui putere, asemenea celei divine, era absolută, era sacră. Dacă de la Augustus la Dioclețian împărații împărțiseră puterea cu senatul, iar de la Constantin la Justinian cu biserica, începând din secolul al VI-lea, după ce Justinian reprimase revolta Nica, ei au devenit autocrați absoluți. Erau considerați vicari ai lui Dumnezeu pe pământ, iar statul socotit o reflectare a împărăției cerești.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 Suveranii înșiși se considerau nu numai reprezentanți ai puterii seculare, ci și preoți supremi. Eu sunt împărat și preot, proclama Leon Saurul, Prezidând sinoadele, împărații luau parte activă la treburile eclesiastice. Împăratul figura nu ca persoană laică, ci ca preot suprem.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 De aceea convocau regulați sinodele, prezidate de împărat, care condamnau așa zisele erezii. Aparatul de stat, centralizat la maximum, veghea ca ideologia dominantă să nu sufere nicio influență externă. Heterodoxii, cei care se deosebeau de ortodoxie, erau exilați sau pedepsiți. Am încheiat citatul. Amintim încă o dată cât de departe este această organizație religioasă față de biserica adevărată arătată de Duhul Sfânt pe paginile Noului Testament. Biserica Ortodoxă zice despre sine. Citim din revista Ortodoxia pe 1982. Biserica Ortodoxă este continuatoare în istorie a bisericii celei una și neîmpărțită. De aceea credem că ea rămâne nivelul și măsura doctrinală, cultică și canonică a pătrunderii și apartenenței celelalte luni creștine în trupul mistic al Domnului. În istorie, ortodoxia rămâne calea unității ultime și definitice, fiindcă ea a păstrat adevărul bisericii celei una și nedespărțită. Viața liturgică și sacramentală a bisericii ortodoxe răsăritene nu se poate concepe fără cruce și icoană.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 Sfânta biserică este casa lui Dumnezeu, locaj de închinare și loc de dobândire a mântuirii. Sub bolta ei, credinciosul se află la ospățul împărăției, în camera de nuntă a Tatălui Ceresc. Îndepărtarea de altar aduce cu sine pierderea tuturor bunurilor duhovnicești pe care ni le conferă Hristos. În orice locaj de închinare se află Isus Hristos. De fapt, cer înseamnă biserică, căci aflându-se în biserică, creștinii se găsesc în cer. Am încheiat citatul. Gândirea vechilor scritori creștini despre biserică se deosebește mult față de gândirea bisericii ortodoxe de astăzi. Sfântul Grigore Denisa, vorbind despre cortul întâlnirii din Vechiul Testament, îl ia ca simbol al bisericii și al alcătuirii omului. El zice astfel, Dar puterea cuprinzătoare a făpturilor în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii, cortul de opște al tuturor care cuprinde în el toate,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 Acestea sunt mai degrabă un simbol al cultelor din creștinism. Cel ce privește spre biserică, spre comunitatea vie, privește spre Hristos care se zidește și se mărește pe sine însuși prin adăugirea celor ce se mântuiesc. Nu este vorba deci de o clădire de zid. Dumnezeu a dat un model desăvârșit și de neschimbat pentru casa lui din vechiul legământ. În Nouul legământ, casa Domnului, cortul întâlnirii care este biserica sau trupul lui Hristos, are o rânduială precisă arătată de Duhul Sfânt într-o lumină limpede, ca omul credincios să se supună ei fără nicio șovăire, fără să adauge și fără să scoate ceva din ea. Această rânduială se poate vedea din Noul Testament, care este cuvântul scris al lui Dumnezeu și îndeoseb din faptele apostolilor 2 și 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în legătura frățească, stăruiau în frângerea pâinii, stăruiau în rugăciuni. Și la capitolul 14 cu 22 stăruiau în credință. Tradițiile și datinile omenești n-au ce căuta în casa Domnului care este trupul lui Hristos. Ele, oricât de frumoase ar fi la înfățișare și oricât de necesare ar părea, nu fac altceva decât rău și pagubă planului lui Dumnezeu. Cine ar fi îndrăznit să aducă vreo modificare rânduielii și casei Domnului din vechiul legământ? Să ne supunem numai rânduielii lui Dumnezeu, ca să nu devenim, fără să vrem, vrăjmașii lui. Dacă știm cum a fost Biserica lui Hristos la început, să căutăm să zidim atât noi cât și alții după acest model sfânt și neschimbat.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 Aceasta fie menirea, În viața ta de-acum, Plinește-ți-o cu râvână Și spor pe orice drum. Să-mi parți mireasma păcii Oriunde vei fi tu, de ai-n tine pacea iertării lui Dumnezeu. Se poate fi și alții prin tine spre el, Ca să primească pacea și harul de orice fel. Să poate fi și altii, Prin tine-a spre el, Ca să primească pacea Și harul de ce fel. Să-n Ce rânduirea Cerească necurmat, De ești din jertfă, Asfântă, născut cu adevărat Isus mântuie tvorul, tia mântuie de plin, se zămislești, lumina așa ca el de plin. Isus mântuie ne-a mântuit de plin să lumina așa ca el divin.